Kapittel 12. Og Jehova fortsatt å tale til Mose i de han sa. Tal til Israels sønner og si, som en kvinne unnfanger og føder en gutt, skal hun være uren i sju dager. Liksom i urenhetsdagene når hun har menstruasjon, er hun uren. Og den åttende dagen skal hans forhuds kjøtt omskjæres. I ytterligere 33 dager skal hun forbli i renselsesblodet. Hun skal ikke røre ved noe som helst hellig, og hun skal ikke komme inn på det hellige sted før hennes renselsesdager er til ende. Men hvis hun føder en pike, skal hun være urenn i 14 dager, som når hun har menstruasjon. I 66 dager skal hun forbli med renselsesblodet. Når hennes renselsesdager for en sønn eller for en datter så er til ende, skal hun føre frem en ung vær i dens første år til et brennoffer, og en duunge eller en turtelduet til et syndnoffer foran inngangen til møteteltet foran presten og han skal frambære det for Jehovas ansikt og gjøre soning for henne, og hun skal være ren fra sitt blods kilde. Dette er loven om den kvinne som føder barn, enten det er en gutt eller en pike. Men hvis hun ikke har råd til så mye som en sau, da skal hun ta to turtellur eller to duunger, en til et brennoffer og en til et syndnoffer, og presten skal gjøre soning for henne, og hun skal være ren.